Els avantpassats Comença la festa, no hi falta ningú Acosta-t'hi, noi que tota la colla Bon dia, un diumenge més, que us parla Lluís Armengol us tu presenta una nova edició de La Xefla Avaneres i Canç de Taverna Bon dia, el programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 3 de març a Mataró Ràdio, amb en Martí, Batalla i Busquets. Un noi que ja de petit mostrà interès per la música escollint com instrument la guitarra. Titulat com a professor de guitarra al Conservatori del Liceu, l'any 2014 obtingué el segon premi en el concurs de veneres Fira Mar de Sant Pol de Mar, amb la venera El Cant del Mar. I a totes les dificultats pròpies de proposar-se i aconseguir aquestes fites, hem d'afegir que en Martí és una persona invident. Comencem. Bon dia, bon dia a tots i totes. Avui eh, comencem un nou programa de, de la xafla aquí en directe des dels estudis de Mataró Ràdio. I ho farem amb el Martí Batalla i Busquets, eh, 56 anys. Un noi que de petit ja mostrà tenir interès per la música, escollint com instrument la guitarra. Rebe classes amb el mestre Joan Furió, Joan Francesc Garrido i Guillem Pérez, que obtenint la titulació com a professor de guitarra en el Conservatori del Liceu. Al finalitzar la seva llicenciatura, es perfeccionà amb el mestre Carles Trapat, Xavier Coll, Maria Esther Guzmán Demetrio Ballesteros, Manuel Estevez, Álvaro Pierri, Òscar Cáceres, Eli Kášner, Daniel Kášner i Eduardo Baranzano. Participar en diverses orquestes de música de càmera i també ha actuat com a solista. I tot, i tot ho ha aconseguit, boi sent una persona invident. Martí, com estàs? Assegut. Assegut, molt bé, així m'agrada que... Eh? i també ens acompanya un amic, un amic seu, un company de tots també, que eh, durant uns anys, ja, després també ja en parlarem, que durant uns anys eh, va, va fer amb ell eh, duet. Eh? L'any 2005 va fundar amb companyia d'aquest amic, en Lluís Vilà, el grup de veneres amb formació de duet Aigua Dolça i que va estar vigent fins al 2015, any mm. en què en Martí va decidir anar per lliure, és a dir, cantar en solitari. Lluís, bon dia també. Bon dia, bon dia, què tal? Bé, home, i tu què? També Bé. estàs assegut? Sí, sí, Així assegut igualment també. Així m'agrada. A veure, Martí, per, sí. què? per què es va acabar Aigua Dolça? Perquè l'Aigua Dolça no agrada, perquè en aquest país l'Aigua Dolça no agrada i prefereixen més l'aigua salada. Ah, sí. sí. I... Aleshores, què passa? L'aigua dolça és per les piscines i l'aigua salada és per al mar. Llavors, això de que aigua dolça entrar en, en un grup de baneres. la gent no té cultura, per regla general, i la gent, quan no els hi dius aigua dolça, no saben si s'han de prendre l'aigua amb sucre o, o és l'aigua dels llacs. O és l'aigua dels llars. Per Molt això bé. es va quedar aigua dolça. Molt bé. Si tu vols que doni una resposta d'una altra manera... Tu no, dirés, no, no, no. La veritat no. és que... No, els, la, malauradament, la formació dels duets mai han tingut bona acabuda. Sí, perquè... costat, costat. ha costat. Ha sigut difícil. Per què et vas decidir fer-te música, Lluís? Ai, Martí? Perquè era el meu destí. Tots tenim un destí determinat i el meu destí era aquest. Si hagués hagut d'estar eh, advocat com el meu pare, mm -hmm. hagués estat un mediocre i, per tant, el meu destí era ser músic. Si jo sóc sec, mm -hmm. eh, com que sóc sec, doncs la vida m'ha portat per aquí i, per tant, doncs jo m'ha tocat i ben content que n'estic de ser músic. Mm -hmm perquè aquest era el meu destí. I ara, per primera vegada, estic molt content, perquè amb l'edat que jo tinc he pogut publicar el meu disc anomenat Sensacions de Mar, perquè Sensacions de Mar és un concepte molt ampli. Sensacions de Mar no només han de ser avaneres. Sensacions de Mar també poden ser aquelles músiques que puguin recordar el mar. Mm -hmm. Per exemple, si agafeu el disc aquest, podeu posar les gimnopèdies de el compositor Eric Satie, les gimnopèdies recorden molt el ritme del mariner. Lo que jo amb sensacions de mar és mostrar la vanera no només cantada, sinó la vanera instrumental, perquè escutem, només reduïm la vanera, sinó només reduïm la vanera en el cant de taverna, a Calella de Palafrugell, i ho sento per, perquè digui Calella de Palafrugell, però és que és així, a Calella amb el, amb el rom caraman, etc, etc. Crec que n'estem desperdiciant-la i, no de, i li hem de treure molt més suc en aquest de d'habanera i hem d'aconseguir que l'habanera pugui anar amb sales de concerts. Molt bé. Escolta, fem una cosa. Digues. Mm, començarem escoltant una peça del disc aquest. Mm. No serà ni una habanera ni el d'allò. Serà una peça que és anonitzada per tu a la guitarra, que és d'en Francisco de Sistàrrega, que es sí. diu Tango. Perdoneu, sí. Eh, que es diu Tango. Què et sembla? Aquest tango, perdoneu, és tangua banera de, del Tàrrega i és una, i és una peça que obre el disc la qual li dona un aire molt fresc. Donc escoltem aquest tango amb els arranjaments d'en Martí.. Va. Va. Bé, eh, seguim, seguim. Eh, I ara estàvem comentant fora de micro, li estava dient Joan a Lluís que si mm. vol dir quelcom, ell mm. pot dir el que vulgui, eh? Mm. O sigui que, Lluís, encara que jo directament no te pregunti res, tu, si vols fer un comentari sobre el que està dient en Martí o sobre alguna cosa que jo comento, tranquil, tu intervé quan et sembli. D'acord, tu fot cullerada. Vale? Ho fem fot, així? Fot cullerada. Com, com no. diu Martí, fot cullerada. Ja, Eh, si no, ja intentaré doncs, preguntar-te alguna cosa perquè, mm. clar, estiguis aquí i també Vull col·laboris amb nosaltres. Home, que... sí, home, sí, però avui el que presenta el disc el protagonista és ell. Ara, jo si, si em voleu preguntar, jo estic obert a respondre a qualsevol pregunta. Sí? sí doncs sí. no pateixis, que ja en trobarem per tu també. Molt bé. Vale? Molt bé. Seguim. A veure, eh, Digues... Martí, com es llegeix la música en braille? Mira, el braille és un sistema que hi ha una combinació de sis punts, no? Sí. És a dir, per exemple, si poses els punts o 4 5 poden ser la d o també pot ser un do corchea. I això és una combinació de punts. Ara jo, lo que jo faig és servir, jo curiosament estic fent servir un programa per editar i per escriure partitures, les quals aquest programa és un programa que eh, faig servir el sistema anglès, és un programa que es diu Lilypond, que és un programa que és un sistema anglès que hi ian les notes, que la fes el do, la des el re, e és el mil, la es el mi, la fes el fa, la ges el sol i la A és el la. De la, de, és que el sistema anglès abans sí. les escales musicals començaven per el la per això totes les orquestres quan comencen a afinar, comencen a afinar amb el la mm. no sé si ho sabíeu això no, jo no. No, no. Doncs, doncs ja ho sabeu en, abans les orquestres totes les orquestres quan comencen a afinar comencen amb la nota la per això fan amb aquestes fins i tot a Àustria Uh -huh. anys enrere hi havia un telèfon pels músics per afinar que trucaves i et donaven la sí, sí, sí, sí sí sí. sí. hi havia Àustria, jo no hi he estat però m'ho han explicat, m'ho crec eh? perquè allà amb la música estan molt més avançats que nosaltres, Àustria ens dona mil voltes amb la música, en segons quines coses, no? Doncs, aquest sistema anglès el que em fa és de que jo ara començo o sigui, jo començo a escriure bueno, ja fa temps que estic escrivint guitarra com els vidents i jo no he vist mai una partitura i estic escrivint igual que els vidents, igual i llavors doncs aquestes notes que jo toco, l'A, la C la T, pantagrames, utilitzo els pentagrames i llavors el que fa aquest programa m'ho fa en PDF en partitura, i llavors doncs aquesta, aquesta partitura jo la puc passar a qualsevol persona que hi vegi sí. i la pot tocar. Ara bé, no me la, no me la transforma en braille. És si vull... com tu fas, tu, per llegir-la. No, és que jo tinc un... Eh, per, perquè jo llegeixo la partitura que em dóna les notes angleses. Ja. Yeah. Llavors, o també una altra opció que jo tinc és escoltar-ho amb un arxiu midi. Mm -hmm. La qual aquesta partitura... Jo sempre escolto contínuament, perquè la música que jo parteixo de la base cada ser per escoltar. I si el que està escrit no m'agrada com sona, o m'he equivocat, etc, etc, etc. corregir. Per això és apassionant el món d'escriure de, música. Sí, sí. M'encanta el món de la composició. Com, com t'ha ajudat a tu la música, Martí? És que la, per mi la música és teràpia. La música és teràpia. La música és... La, és que jo no puc concebre la meva manera d'entendre la vida sense la música. La música i jo anem units. La, la música... Jo amb la música el que faig és treure tots els sentiments que jo tinc a dintre i, i jo necessito comunicar al món el que penso, el que sento, el que jo, el que jo vull, el que jo eh, em passa tot per tot el meu voltant. Mm -hmm. És que la música i jo anem total i absolutament units. El dia que la música desaparegui, per mi la vida s'acaba. Bueno, ens posem dramàtics ara, no, eh? No, no, no, però és que és veritat, és que un món sense música és impossible. No, però és que ell, ell, és, ell és tal com raja, si ell diu això és perquè ho pensa així, eh? Sí, no, sí, no, no, no és, que, és que el món sense música, no sé, vaja, hi ha, hi ha, jo penso que eh, la, la música acompanya a les persones, fins i tot s'ha demostrat, s'ha demostrat, que les persones que pateixen Alzheimer, la música els ajuda a recordar a recordar coses i canten, etc, etc. Mira, Lluís, ah, i Martí. Digues? Lluís i Martí, Martí i Lluís. Sí. Uh, però ara ara toca en Martí també. Uh, d'aquesta unió que parles tu de tu i la música, que esteu units per què no ens cantes en directe tu? Bueno, cantar no, perquè ja m'has dit que, que només... Uh... Jo parteixo de la base que la música per si sol ja parla. Ja parla. Doncs uh, parla'ns amb, amb aquesta peça que ens interpretaràs ara el... i envers sí. de fer-la en uh, llaunada com hem fet la primera uh, la farem en directe. Ens tocaràs bueno, tu en directe aquí? Bueno, el cant de la mar... Eh? Quan jo bé, fac... sí, sí, com saps mar... què era el cant de la mar si no ho has vist? M'ho no dit tu abans, fora d'antena. Eh, per això no ho havies de dir, oh, mare. Havies de dir que era la intuïció, i eh? mm. eh? que i que eh? Ah, bueno, doncs, doncs, vale, sí, bé, doncs, molt bé. El, cant, del mar, el, sí, can... el clar, cant de la mar, El cant de la mar, la lletra, el que escolti el gris d'aigua dolça, mm -hmm. expressa com els sexos veiem la mar. Sí. Aleshores, el no ser una manera cantada en aquest moment, li ha fet una sèrie de variacions. Mm -hmm. Per què? Perquè si jo faig igual que es canta pot resultar pèssimament avorrida. Llavors el que jo faig és buscar-li unes variacions perquè la manera, la manera instrumental pugui ser d'una manera més divertida o, o, o, o més uïdora perquè la persona que, que, que escolti, l'oient, perquè l'oient doncs, digui, mira, aquí ha, li, li he fet això ara aquest tio, ara de què va per on surten pataneres, no?, perquè a mi el que m'agrada és despistar. despistar. Sí. Doncs no ens despistis més i de cara al gra. Vinga, el cant de la mar. Què t'ha semblat? Home, jo ja, ja l'havia sentit així sí, molt bé i com ell, com ell deia, doncs clar, el no tenir el suport de la veu, doncs eh, per, per enriquir-la, doncs ha hagut de fer aquestes variacions que, que uh -huh. per mi han estat força encertades, sí. Perquè clar tu l'havies cantat amb ell sí, quan era sí, l'Aiga Dolce. Sí, l'havíem sí, cantat, sí, va ser de les primeres peces que vam cantar a l'any 2005, sí. Uh -huh. Quan vam fer la primera actuació a, a, a, a la Festa de la Bellesa d'Argentona, Uh -huh. que va ser la nostra primera actuació, i ja la vam, la vam estrenar, Jona una Marinés d'Aigua Dolça, sí. Molt bé, molt bé Martí. Uh, estupendo, eh? Es, es, ets, ets meravellós, vamos. Gràcies. Ets meravellós. Com sí. vas sé. descobrir la teva inclinació per, per la música i com et vas iniciar en els estudis musicals, tu? Parlo de molts Jo tenia... Anys, sí, quan jo tenia quatre anys... <ríe> jo sí, tenia molt pocs anys, que... <ríe> Uh, a veure, jo sóc sec perquè, uh, per culpa de la incubadora, perquè quan jo vaig néixer, vaig néixer als sis mesos. es veu de que Jo no sé si volia matinar, la meva mare estava fart d'aguantar-me. Sí. La qüestió és de què vaig sortir i em van posar a la incubadora i és el que passava amb molts nanos que naixien. Els, no els hi protegien els ulls i i em van posar-me més oxigen del compte i em van cremar la retina. I no sé si em van cremar-me més que la retina perquè estic així tocat de l'ala, però bueno... És, bueno és... To Tocats bueno. de l'ala també hi toquen molt bé, eh? Bé, bueno, aleshores sí, exacte. Aleshores resulta que amb mm, aquells temps... Mm -hmm. Sembla que pagaixi dir l'Evangeli en aquell temps. Resulta que en l'any que jo vaig néixer, que era l'any 62, que l'any 62 a Barcelona va caure una nevada, jo no sé el que va fotre aquí a Mataró, però... També també, també, també, també. Bueno, doncs resulta que eh, jo tenia molt poques coses, molt poques joguines, hi havia molt poques joguines. Llavors, la meva... Llavors, que és la... de les poques coses que jo feia era anar escoltant música posava en discos i anava escoltant discos i ving que posar discos, no? Aora doncs, mira, jo vaig anava posant discos, anava posant discos amb molt Raimon i jo Deia, jo vull tocar com el Raimond, jo vull tocar com el Raimond. Jo I estava emparat amb que jo volia tocar com el Raimond. Llavors la meva germana em començava a ensenyar classes de guitarra, em pu... ensenyava a posar el do, el la... El meu pare em ensenyava una miqueta a tocar l Em Va posar la, a la faldeta, a la seva falda, i moltes vegades el meu pare, me'n recordo, que em tenia la falda i em feia... I jo, jo, jo dic... em deia, pare... I em deia, Martí, a veure si ho fas tu. I, i, i, I, clar, i, i, em, i em anava fissurant i em anaven posant la música dintre del meu cos i, ah. i era una cosa que jo anava sentint. També hi havia discos d'idiomes que escoltaven francès i en anglès però no tenia tanta... Ho escoltava però no hi posava tanta... No hi posaves atenció. tant interès no, com amb la música. No, exactament. I llavors doncs, jo anava escoltant totes aquelles músiques que em posaven fins que... Bueno, vaig tenir diversos professors de guitarra fins que vaig acertar amb en, amb en Furió que en Furió, per cert... Va col·laborar també amb el... Com es diu aquell grup que hi ha els... No el Peix Fregit, l'altre, el que també surt moltes vegades a, a Calella de... Por bo, por bo. A Això, exacte, gràcies, Lluís. En Porvó va col·laborar una vegada amb un concert, el Palau de la Música. És un excellentíssim guitarrista. I la veritat és de que... Jo, per això, després de tocar amb abaneres, amb el grup Aigua Dolça, he cregut convenient tocar harmònica i guitarra per desmitificar. Perquè la l'habanera no només ha de ser això. Que, que està molt bé, que la gent toca el que sap. Ni l'armònica i la guitarra han de servir per això, només... buscar més sortides, hem de buscar-li més sortides a la guitarra i a l'harmònica. Per què no es pot tocar música clàssica amb guitarra i harmònica? Els músics tenim el gran defecte de que el que ens agrada és encaixonar les coses i aquest és el que hem de fer, obrir-nos més la mentalitat, tenir una mentalitat més oberta a voler escoltar, a voler sentir. Molt bé. Parlem una mica del, del teu disc. Exacte. Eh? que sí. fi al cap és el que has vingut a fer sí, és clar, presentar el teu disc sí. perquè la gent sàpiga, l'escolti i pugui, pugui comprar-lo i pugui gaudir d'ell Clar que sí mm... Sensacions de mar, per què aquest títol? Perquè Sensacions de mar és tot allò és tot allò que recorda el va de les ones del mar mm -hmm. La manera, ja sabem que és un 2x4 no? i fins i tot, de vegades quan es canten avaneres, la gent està asseguda i van fent el moviment amb el cos endavant i endarrere. Per què és aquest moviment? Perquè és el que fa un vaixell quan està aturat en el port, no? Mm -hmm. Es mou per la inèrcia de l'aigua, no? Sí. Però també hi poden haver-hi altres ritmes que puguin recordar el vaivé de les zones, que no només ha de ser la l'avanera, insisteixo, també es poden trobar altres ritmes. <coughs> Aquests altres ritmes <coughs> poden ser... Per exemple, abans n'he parlat. Perdó. Sí, d'això et volia dir perquè aquest CD que, té, que estem parlant, Sensacions de Mar, està dividit en dues parts. Eh? La sí, primera, obres de guitarra, i sí. la segona, guitarra i harmònica. Sí. Eh, I llavors... Eh, però no tot és habanera, el que hi ha Clar que no, disc. perquè... Insisteixo, hem d'intentar cercar, jo sóc un investigador sense ser farmacèutic ni sense ser res, sóc un investigador de la música, perdonem que ho digui d'una manera que sembla que vulgui ser pedant no pertenc fer-ho, eh, si algú pensa per algú ho tenen el cap per pensar, per però pensar. jo sóc lliure jo sóc lliure, i jo em considero un investigador de la música i m'agrada investigar nous horitzons, nous sons, noves maneres de tocar, m'agrada investigar, i llavors on doncs, s'ha de buscar noves sensacions Perquè què una ve maria de Schubert no pot, no pot recordar les sensacions no. o les gimnopèdies de l'Eric Satí o les nociennes de l'Eric Satí la número 1 és preciosa és una cosa preciosa jo, jo, jo us recomano que us compreu el, el disc ara de moment encara no es ven encara a les botigues dintre de pocs dies sí que es van, començarà a vendre botigues, però el podeu trobar per Spotify i ho podeu trobar per xarxes socials, es pot trobar per internet ja perfectament aquest disc molt bé, escolta'm una cosa a veure, què sembla si tornem a escoltar una altra peça una, una peça de la Maria Antònia Vilàs amb Mare Bullse Pescador, harmonitzada sí. per tu amb, amb guitarra Mira, i harmònica de totes maneres, deixa'm dir una, una petita cosa aquesta vanera és molt curiós, que quan jo la vaig... la començava a estudiar per guitarra i harmònica, va ser quan es va morir el Carles Capdevila. I aquesta vanera m'agradaria molt dedicar-la, que no crec que l'escolti, a la Eva Piqué, la dona del Carles Capdevila, m'agradaria dedicar-li perquè va ser la primera vanera que... bueno, va ser la vanera que jo estudiava. I a més a més, fixa't en el que diu aquesta vanera. A dalt d'un vell monestir, un jove, un jove amb bàbit de frara, sí. tot recordant el blau mar, què m'imagino... <coughs> La l'habanera, eh? quan la gent comença aquí no li faig aquesta entrada, li faig una entrada molt fluixa, que recorden unes campanes que reben el jove en el monestir, aleshores, aquest jove són unes campanes alegres, però ell està trist, perquè ell no vol ser frare, ell vol ser pescador i les, les campanes el reben en aquest jove. en aquest jove. Escolteu-la i veureu aquestes campanes, que no són campanes, són uns acords que, que simulen... Que simulen campanes, les campanes. Sí, que reben en aquest jove. Escolteu-la, doncs, ja vinga, veureu. Escoltem-la aquesta, escoltem sí. aquesta peça, que és la número 11 del, del CD, sí. i Mare, vull ser pescador, la versió d'en Martí. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Mol bé, Ara sí, ara sí. Per fer, preciosa,ciosa. Eh? Preciosa. Martí, digueu-me com es prepara un concert o un recital molt cas teu. Mira, només hi ha una cosa. tocant cada dia. I preparant-ho amb il·lusió, perquè qui no té il·lusió no té res. Uh -huh. I jo el que més tinc és il·lusió. I jo cada dia... Mira, amb el temps he anat aprenent més fora del conservatori que dintre d'un conservatori. Ja. Yeah. I amb el temps he après que l'important no és que facis moltes hores de la guitarra, és que cada dia toquis. Jo no puc pràcticament concebre un dia sense la música. És que m'és impossible. És que... No. No, és impossible. Això em porta a preguntar-te com és el dia a dia teu doncs mira un dia a dia meu molt senzill jo en aquell, jo treballava en una empresa treballava a Indessa fins que els 50 anys em van per jubilar uh -huh. i llavors doncs clar, el meu dia a dia <coughs> em dedico el matí em llevo d'hora perquè malgrat jo no sigui jo no, no sigui culer sóc més aviat perico però subscric la frase que va dir el guardiola que hem de llevar-nos ben d'hora, la d'hora. Doncs a mi m'encanta llevar-me sobre les 7 del matí. I al matí ja m'encanta, ja doncs, no sé, està per la família, pels meus dos fills, per la meva dona, per el que faci falta, a comprar, que sigui. I llavors, doncs, això sí, ho tinc claríssim, que el que passa tantes hores demanda un instrument és imprescindible per mi fer una miqueta d'esport a diari. Véssigui anar a la piscina, véssigui practicant atletisme, uh -huh. corrent a la cinta del gimnàs, òbviament, però jo cada dia una hora, una hora i mitja diària faig una miqueta d'esport, perquè jo sé que per les tardes em dedico de ple a la música, les tardes em dedico de ple. Bé, sigui composant, que en aquest moment ja estic treballant per al segon disc, uh -huh. en aquest moment, que es dirà Paisatges íntims. Ja tens de... el títol? Sí, ja tinc el títol. Ja. Sí, sí, sí, sí, o sigui que que tu jo... comences pel títol? sí. Vista, sí, no, eh? i ja, ja, ja estic composant, eh? estic fent coses, eh? en aquell moment ja estic composant coses i tot, vull dir, ja ho estic, Però és que jo no paro, és que jo vaig amb un i ja vaig amb un metge, em diu, oi, és es que, es que tu cabeza, per això te costa coger el sueño, porque todo el dia estàs pensando, és es que és veritat, o sigui, des que jo em llevo fins que me'n vaig a dormir, tot el dia, estic, el meu cervell no para. No sé si és bo o és dolent, però no ho sé, no ho sé. no m'ho plantejo, però jo el que sé és de que tinc una vitalitat en aquell moment que, que la tinc molt. molta, Vull dir, fa anys que no tenia aquesta vitalitat en aquell moment. Gràcies, amb altres coses, però entre elles de la música. Sí. D'on treus tu la inspiració per composar? Perquè si primer fos el títol i després vas posant cançons que d'alguna manera puguin lligar amb aquest títol, no? Perquè, eh, perquè fent esport el cervell se m'esclareix fent esport el cervell se m'esclareix i llavors doncs, per exemple eh... no és que vulgui mira, per exemple, en aquell moment mira, un dia anava pel metro un dia anava pel metro i sentia un guitarrista que feia això Estava de, gana amb uns acords i dic, hòstia, quins acords més guapos! Quins acords més guapos! Ai, com m'agrada aquests acords que sento! I em vaig quedar allà escoltant mm -hmm. i tenir una miqueta de pressa, eh? Però <coughs> em vaig quedar a escoltar aquests acords i ha fet una melodia i ja l'estic acabant, ja ho estic acabant la composició. Ja la presentaré a la cançó aquesta quan, quan sigui el moment. Perquè, és esclar, eh, jo dic, un vident, una persona qui veu un... pues, sí. eh, ell eh, i composa Pues ell veu paisatges, veu sí. gent veu la vida quotidiana que va pel carrer uh -huh. i llavors això li dona uh, idees li dona coses per composar, per fer alguna cançó, no? per fer coses tu, amb el teu cas, un invident tu o un altre que composi, una persona invident, sí. clar, no veieu uh, uh, uh, aqu Perdona'm, totes aquestes coses perdona, el sexe veiem amb el cort. d'acord d'acord Vale, vale. No, les... no dic res. Uh, no, no, no. A veure, perdó. Hòstia, he sigut una mica tallant. Perdona'm, no, no, no, però, no, no, però és, és, és així, és així. És així. Vull dir, mi m'agrada... Mira, m'agrada mi parlar amb tu, Martí, perquè... Uh -huh. uh, a vegades aconsegueixes que jo m'oblidi. Sí, mira, precisament i anem recordo. pel carrer parlant no, no, no. i a vegades et dic, hòstia Martí, mira aquell de no sé què i no sé quantos, no, i llavors mira, penso ostres, què has dit? No, no, no, és que, és que a amb que tu em passa això. No, no, és que i me molt. Mira, ara us explicaré una anècdota. Escolta, Lluís, que això va per tu també. No, sí, us, sí, explicaré no i i anècdota, us explicaré una anècdota que un dia va passar. Un dia, en Lluís parla, em parlava del seu net i em diu amb tota la naturalitat, Martí, no et preocupis, ja t'enviaré una foto d'ell. dic, ah, perfecte, doncs no preocupis que quan mm. si jo la veig serà miracle. I ell avui gens i jo "Ai, ostia Martí, perdona'm. Es queden tallats han és com quan diu, no, no, no, anem, no, no, no, anem a veure una pel·lícula No, no, no I, i em jo... diuen, I "Escoltar-la, no, perdona." No, perquè hem que... de canviar la gramàtica no, nosaltres. No no, no, no, no, jo dic, "Tranquil." Don't dic, don't, doncs una foto sonora, ell com canta, o ell com plora, o ell com Clar. com riu, ell... encara ho espero, eh?" que m'estima que m'enviaries unes cançons... Sí, sí això ja, ja, ja... Ja, ja ho, ja, ho, ja, ho, ho que va per mi, això. Ja ho sé que va sí, per mi. Sí, sí, encara ho espero. Però és igual. A vegades la gent és queda tallada, no? no eh? Llavors, doncs, a mi el que sí. m'agrada... Quan arribi casa te l'envio. Va vale. bé, aviam si sí, és veritat. Uh, llavors, M'agrada que t'oblidis fins i tot, de que la gent s'oblidi de, de, de la nostra ceguesa. Òbviament, sense, sense desobviar la perquè hi, hi, ah, hi han coses, evidentment, evidentment de que però, evidentment, hi ha coses que no les podem fer. Invidentment. Sí, evidentment. <laughs> Llavors... Sí, però fixa't en jo et volia dir, que a vegades la gent se n'oblida i et diu, escolta, vols, eh, si per exemple, l'estàs parlant amb algú, i diu, vols que anem a veure aquesta pel·lícula? I, i després, de cop, es queda tallat i diu, ai perdona, perdona, tu no la pots veure, tu la sentiràs. Bueno, dic, no, no, no, no. Perdona, ja ho has dit que te oblidat i ho has fet bé, perquè no canviarem pas la gramàtica, és com sí, si jo et sí, dic, Martí, de mai ja ens veurem, què direm, ja ens tocarem. No, no ja ens sentiré, no, no, no, no, és que no. no. no és, és que el llenguatge és per, per, per a tothom. Sí, és evident, i per tothom. Exactament. I, igual que, per exemple, si tu amb, un li, amb una persona que no sàpigues què és alcohòlica li dius, bueno, ja quedarem per prendre una cervesa. Ai, no, que, no, que tu no veus alcohol. No passa res. Pues, eh, tu ja. veus la cervesa i jo em fotré un got de llet. Exacte. Exacte. Exacte. A veure, Martí, m'estan dient que se'ns està tirant el temps a sobre. Sí. Com que se'ns està tirant el temps a sobre, sí. eh, farem una cosa. Digues. Ens cantaràs tu una altra peça, una peça que estem preparant els estris. Sí, perquè bé. amics oients, eh, la peça que ens interpretarà ara, que serà la última que escoltarem és també la última del disc. Mm. És una peça que es diu Portsmouth. Sí, forsa bé. Sí, Portsmouth. Sí, sí, aquesta peça. Força bé, ho he dit, força bé. És una peça que va amb guitarra harmònica i percussió. Sí. I això no és que tinguem en aquí ara tot un grup de gent no. que ens ajudarà, oh. perquè en Lluís riu però no ens ajudarà. No, no, en aquest cas no, eh? En aquest cas no ens ajudarà. I això s'ho en Martí sol. Sí. Harmònica, guitarra i percussió. Aquesta peça... Vinga, Martí, explica'ns alguna Aquesta peça, eh, si sí, seré molt breu perquè queda poc, està. Sí, sí, queda poc. Aquesta peça resulta que la tocava Michael Field l'any 1976. I llavors resulta de que... Em va encantar. Les vaig sentir a Ràdio 4 en un programa que feia Lluís Quinqué. Mhm. Mm dintre d'aquell problema que de temps obert que feia presentava l'Enric Frigola i recordo que jo quan vaig sentir aquesta música em va encantar i jo la tocava un dia fins que jo dic, el meu fill, el meu fill, com es diu aquesta peça? Me pots a veure? I em diu Portsmouth, que és un poble que està al sud d'Anglaterra i jo l'any passat, que estudiava anglès a casa em va explicar-me el professor que és una peça, Portsmouth, que està al sud d'Anglaterra que és una dansa que toquen els mariners d'allà. És a dir, que allà no tenen avanera. És a dir, les sensacions de mar va de les avaneres, passant per l'impressionisme de Satir i després per Schubert, que és romanticisme, per romanticisme i l'impressionisme, passant fins a arribar al sud d'Anglaterra. Fem un viatge sense moure'ns de la cadira. Sense moure'ns de Aquesta popular eh, és irlandesa. Escoltem-la amb atenció. No m'estranyes, sí, no m'estranya, Martí, que, mare de Déu, pensava que saltaves de la cadira i tot. <ríe> <Ostia>. <ríe> Molt bé, doncs, estupendo, ha sigut preciosa aquesta peça. Emprenyarant Molt... i, a més a més, ostres, tu, <ríe> és que... quina, quina capacitat pulmonar, nen. Sí, sí, perquè és que estàs aquí, jo estava amb tensió ja, eh, jo estava amb tensió. <ríe> Molt bé, estem tocant el final del programa, eh, uh... Només em resta dir-vos que estic content, molt content, de que hagi vingut, de que hagis vingut, Martí, a presentar aquest disc aquí, aquí als Estudis, de Mataró Ràdio. Lluís, a tu també, que hagis vingut, que hagis volgut acompanyar... Moltes gràcies. ...el amic. Jo, i, jo us i... diré una cosa, abans que res, oients, si vosaltres voleu contactar amb mi... Busqueu me per la plana web o per i e Transmusic o si voleu us, us puc donar el meu mòbil per si algun vol per algun concert o jo que si fer algun fer-me el bon comentari, sí, però, sigui... martí, el mòbil millor que no el Donguis, perquè si no després tu no podràs trocar ningú. No ho entenc. No ho entens. No. Tu dius que els hi donaràs el mòbil. A qui trucaràs no, no, després? No, des ah, Vinga. Eh, amics, moltes gràcies per haver estat aquí aquest diumenge un cop més, escoltant el, aquí el programa, la xefla, el vostre programa. Gràcies, Martí per haver estat aquí. Gràcies, Lluís, per haver vingut també. Alguna cosa que vulgueu dir, a part de que si et volen trucar, doncs bueno, ja... Doncs, eh, que, bueno, doncs, jo dono permís perquè aquí a la Materó Ràdio, doncs, el puguin donar-lo. Doncs pues ells no pateixis, que el donaran, i donaran el teu número de mòbil, perquè tothom, qui vulgui, et pugui trucar i pugui... O per Facebook, o per correu electrònic, que qui em vulgui localitzar, que em localitzi. Cap problema. Doncs, amics, quedem així. Us esperem aquí la propera setmana a tots i a totes.